Këma barakta ala sejidina Ibrahime Wa ala ali sejidina Ibrahime Innaka hamidun me gjib Wa ba Gjema të ndërshëm në Qish para dhët Gjumave kemi njith me bisedu Për punën e diturijës Edhe vlerën e diturijës në islam Tane kemi kalun Atë fazat e temës ton Dherit e ulemat e damshëm Dherit e djetarët të cilët Me em në dhës nëmini adet turist bajn shkatërrime për fat keq në mesin e gjitha gjeneratave ka pas do të ketë edhe në ardhmëri do të ketë edhe në ardhmëri njerëz të cilët me diturinë do të manipulojnë me diturinë do të shprehin interesat e veta personale me fjalë popullore të katunit do të kenë gjithmonë dashurinë që dituria nda bën doçan Allahu jalla jalaluhu kur ka kërku prej neve të dim, nuk e pat këte përqilim. Nuk e pat përqilim asë nëherë që diturien të shëndrojmë në dunjo. Qërë thotë, të shëndrojmë, të shprizohim për elementet e kësaj bote edhe fond, pa i pat dëshiren që me diturit, në këtë botë të ngritim, këtë njerit të rritim, të edukojmë, të bojmë të ma, e ajtë jetë në gjitha fushatët, e veprimit të jetë i sinqert. Kishte ki qëllimi Zoti xhallaluxhlalul kur kërkoi prej neve çinab dip. Është qëllimi edhe në herpë po e porstres në të gjitha fushatat e veprimit, fillim edhe mbarim, ti jet aj i sinqert. Tpunon punë vetëm të mira. Ti jet gjithnjë anëmon kahet edhe vepron ti jet pozitiv. Mu për kat shkak Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam thamen i hadith. Otlub el ilma minë al-mahdi ilë lëhët lipe diturin prej djepit e dherin vërë kjo nuk ka fjall e pleqme kjo nuk ka fjall qika lirë qika rirë prej një kombi a prej një fisit posaqëm është fjall e zotris muhammed Mustafa s.a.s. u tlubi l'ilma minë al-mahdi ilë lëhët lipe diturin prej djepit e dherin vërë edhe addit qka e kehetu se mëtë vërtet je ka fundi edhe dit je i oblikum të mësë është diçka. Edhe dit je i oblikum të mësë është diçka. Falë shokët e ti, sallallahu aleyhi ve sellem, shokët e ti të nërshëm zotin bitok, shokët i knashur, kuna nedrësul ilme fi koba, hëtta atana Rasul Allah, Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem fa kalë, nëni dit me një gjamië prej gjamiëve të medinës, ku shakon haqë e ka pa, me gjamië e ka imnin koba, ishmi duke mësu, Shok të Rasullullahi a.s. Mësëshmi diturijë njën i qetrit Edhe e mirëshmi diturijën për njën i qetrit Dheri kur kështu Në ditë për i ditëve Edhe Rasullullahi a.s. edhe na pa Të spjegu mësimet njën i qetrit Tha ta allemu l'ilma Tha bura Mësëni Mësëni diturijë Dë të thënë Qenëk një të bo pun të ma dhe shumë Qenëk një duke bo pun të shëj Vajshdojnë po unë përdu më ju mësu di shka tjetër. Përdu më ju mësu në vazhdim. Kjo ka masë diturie se dhe pak pun të anena. Sa në folja Rasul Allah. Sa ta allemu l'ilma. Uelen të gjeru hatta ta amelu. Sa mësëni. Vetëm kur s'keni më u paguit me diturin e juve, deri sa ata nuk e bani pun. Kur nuk e... mësëni. Kur s'keni më u paguit të zote gjëlle gjëleluhu, Deri sa të diturin e juve nuk e qitnin fushën e zbatimit, nuk dilnin pun me ta. Një uhum. hoqë, kam su 10 vetë, 15 vetë, a kalmë në përgurbete, në përpodrume, në përgurbë, i pa langrë, i pa pini, i pa fjetun mirë, e ka kry shkollën, ka ti plomu me këto adetët e reja, ka me ambijentën e vetë ku ka linë. Edhe populli nuk po sheh prej tij diçka të veçantë për çka kinjeria mundu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon këto njerëz duhet përmirësohen shpejt. Këto njerëz duhet përmirësohen shpejt. Nuk patëm gjë prej tij i cili mësoi vetëm për veten. Nuk patëm gjë prej tij. Na duhet mësojmë për jetrin. Për veten do me dietar, ti shërbej vetes, edhe ti shërbej më jetrit. <të> Mathalu alladhi yetaallam wala ya'mal. Ka masa imra te fsheh srrn fi srrha, thm hamlet fa ftadha. Athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atmfal Isa alaihi salam, ai yri, i film srr, edhe msimet e veta, nuk e shprëndan, nuk i mson tjera. Qellimi më i madh i dituries ska është, qellimi final i dituries edhe i dietarve është që dituria e vet t'ia vlon tjervë mës. Me kost që t'i udhëzojnë për diturien e të parve t'a shfritzojnë për me zgjaru, për me ri me mëndërtu më nënë qëllimi fino-final është që ato t'mram të bonë ma të ditur se të parë t'mram të bonë ma, ma të ditur dhe ma të sinqerë se të parë ka thonisa alejse da ato njerës të cilët emësojnë diturien edhe nuk bunojnë me t'a gjo nuk bunojnë me t'a gjo janë negativat më lajnë një ja? e dita ku i njajt i njajt asaj femnes e cila ka bo prostitucion ka bo lavirim ka bo zinom shëftas ka mendu se kur kush nuk e mdim se qka ka bo mirë po të mfalë dhe në shpreje e kam obligim kështu të thonë qishën ashtë në tekst ka thonë ashtë dhisa ka me e të meren me të minë bark e ajë bark e ditë mashtë ditë rritët e mënë në fondë kërritët mënë fondë kërritët Këto e ka akrasu isa një njëri i cili diturin të cilën e ka mor për e qetrit, e më shef mrena, e manë vetëm për veti, marit e këti i pa qetre e kanë me dojnë në sheshnesët, kur populli i këti për qatë diturin e këti vuhën. Kur populli i qerë, kur populli i qerë, me shkente dhe diturin i shkojnë për pjejnë, ngritët a i rinë mbilun edhe rinë populli ati me te i mbilun. Nuk prishë punë kushëtis e saë, Një njëri me mshë, një pa qëtë prashakut për me lëtë eshës, për i shkushë të disë, a shket shumë, a shmari, a shdopsi, a shplumë në gokën e popullin. Ama diturien me mshë, a shbombë atomike, a shbombë neotrenike, shka nuk lenë mo gjomas vete. Pra shkak ulemon, djetarën e gjitha lamive nuk kanë, mund, nuk kanë drejta në si pas islamit që të rezervon. Nuk kanë drejta si pas islamit të rezervon. Atë që e dinë, mos të tregojnë. At çe din ti mirat apo ta ta humbin guximin mos ta thoj. Zati, ato që e humbin guximin e zguzojnë, më thon, vërtetën, popullën e vet nuk konsideron detar. Ajo është një, sikur mësuesit e shkolla, i cili shkon më shpjegou matematikën ju tutë të ndonseve më spiegu. Çka u po? Çka çka dol prej saj? Pa Afrik, prej ndonsave s'e spiegova. Ti si ti tutë të ndonsave çka bën prap, më mira më sku me pununi jetërfut. Pun. Prapu në me hëkra se hëkrini, njerëi nuk i tutë. Popullon me kafshë, njëri kafshë nuk i tutet. A kështu edhe dietarët janë? Ata duhet me pas guximin më të madh. Populli duhet me shpreh gatshmëri me u treguaj u folet vërtetën e ami me juve. Kto pun kështu shkojnë. Ihdharu dhallata alalim. Keni kujdes Muhammed Mustafa Muaz bin Jabal radiyallahu taala anhu sapnish shok ngusht pe shogut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Keni kujdes gabimit dietar. Keni kujdes gabimit dietar. Për indë menzilët e humrinda Allahi Adhim. Ato djetarët e kanë të zoti shkallën, në gradën e nëllë, shumë. Zoti gjëlle zhele, ju shumë i dojë. Pse zoti gjëlle zhele, ju i dojë, për punën, për veprimin që e bojnë, popullu ju shkojnë mrapa. Edhe popullu i dojë. Shumë mirë. Ato në mështi kjo punë, kanë a kështu e honë pra, mështi kjo punë, kanë a pak e komplikume në këtë mënirë, zoti edhe populli mas dëshirës dë dashuris zotit edhe ato i dojnë pra edhe keni kujdes që tash një pun keni kujdes gabimit djetarve se populli prej dashuris që i dojnë i shkojnë masë dhe kur gabojnë atëhera ato fundosën me këtë gabimin e ulemove atëhera ato fundosën këto janë si a i njeri në tërnë këtë ras i thili nuk din me lezu shenjat e komunikacionit ama din me vëzit kërën Din me vozit ma qinë, shëjat, lezimin, shkrim lezimin, nuk e din. E ka bo men kë njëri, mësë i kikër, që është para me, a njësë në rrugë, për po shkonë para muë, mësë i guri, mësë i u në Frankfurt për po shkoj, edhe ke a njësë më shku në Frankfurt, edhe më ti kujdi, keni kujdes, mësë i shkoni mas, se ato atëherë dhëtë bon helas, ato atëherë dhëtë shkatron, e ju po që shkutë mas gabimit tjetarve ju, ju do të shkatroni me te. Nuk e keni nuk e kem një obligim po po le kur se ka nuk e ka obligu zoti që ti shko një ulemove mas edhe kur gaboj për shkak se ato dhe të bëhen helash me gabimin që kanë bëhen me gjellim edhe ju do të bani helash me to pra i e keni për detir ti shko një dietarve mas vetëm atëherë kur nuk janë duke gabuar vetëm atëherë kur e flu, folin vërtetën po kur ma mirë keni për detirë ti bani disa hetime prej kët dietarëve që shkonin mas, ative që me deturin e vet në fushën e zbatimit dalin. Kto i don Zoti shumë, mo për këtë çkaq, e lutim Zotin në këtë moment kësaj dite të madhe me sinqeritet, që ai nevet na avancojë. Ne na kemi vllazëri, na kemi shumë lëshime. Na na na shumë më shumë fjalë folim se savojm punë. Na kemi shumë lëshime. E lutumi çdo ditë Zotin që të na i heq djallin, na i heq shejtanin çafos në dembol kundër ti të liromi të bojmë punë, përshka këse neve në presin punë të mloja, dhe cilet nuk jemi endë, nuk jemi gati me e kuptu, njerëz i shka flasin se neve me dëvërtit në presin punë të mloja. Disa njerëz, për fatë keçtonin, nuk e kanë kuptu, halas e kanë qartë, se edhe në kursit gjamiës, ashe mundun matë sin tjertat mu foljë. Nuk e kanë qartë. Disa njerëz kanë arë tërë të përfundimi, tërë të konkluza, Se në gjami, me shku në gjami, a gjesh ka borë, a gjë njerëzit falë, pinë, tokë, edhe qonë, për fundimi i thejnë gojt me gjithë balët. Qik e për fundimi? A gjeshë thejnë gojt me gjithë balët. Për fatë, nuk e dim, se, nuk e dim, ku shi ka informu këto njerëzit shto. Në gjami që ka flitet. Në gjami flitet, fjala e kryusit, edhe fjala e mdërtusit, Në gjami, flitën, fjallët, patë cilët, nuk të ndërtojët kjo. Vetëm mund, kjo mamura, kjo planet, vetëm mund qëkatërojët. Kur gjojë që tërsenë? Vetëm mund qëkatërojët. Për aqë shkak, Allahu gjëlle gjelalu, na i boni edhe ketë namazin e, e sotit, na që e minta farnë, një ditë prej ditëve mësë me guzubu falë të shpia. Në ditë për e ditëve mësë me mundë, mësë me të pra, nuk të shpija edhe në fushë edhe në atë fe lokali të i kuponon, po vetëm në nënë kupollen e gjamiës, kina mazë i gjumosë, mazë Kabul, mu për këtë një shkak për i shkak që ve ka shumë, një shkak për i shkak që ve tha, e keni obligim ju muslimanët, ditë në gjumosë me u të bu nënë kupollen e gjamiës, me falë në mazë i gjumosë, ku ajë një shartë për i sharteve ka hotëmën, një shartë për i shartëve për mu bo kabull e ka biseden e cilabon ku muslimanët i ka në bërtët e veta mërënda javore i ka në bërtët e veta mërënda javore ku nuk guzon krejetari i partijës me thonë për shembol një avë, tjë avë, tri avë popullin e vetë nuk e ka informu për qashtjet politike për të cilat a i ashti votume dhe i angazhum për shkak se i paska pas për shembol në këto koha pëshimët Kdo kohaj pa pasë mëshimet Zotë i gjelë në gjelë, a ja, lu ka tonë ju, ju kështu Ju do të bënirë ndrishë Gjumov s'ka, s'ka 50 javë i kanë 50 javë i kanë 50 gjumovë Gjdo javë dertët duhet të kanë Da ashte, da ashte Nuk ka programi jemi dhe jotë I kryusit teme dhe tonit Gjdo javë duhet në gjamit flitet Prej javës kalum Dëri sot, muslimant halët ku i kanë Ruga e ative mërënda javës A u ngushtu, a u zgjaru, që ka u Ne për një avë, pisot një avë, dhe risot besimtarët, a te valvumë në në sheshët, bot nore a revalvumë, së të lanë ndodhe a thu. Mu për këtë shkak është namazit gjumohës a bo farës. Në flitë bja namazit gjumohës a bo farës për këtë punë, që atit flitë në gjonar, gjon e gjatë. Jo në atë klapër, jo në ato suaza, jo në ato prizma, në të cilët ashfol me shekuj, ditë në gjumoh Edhe në Ramazan Jo në ato prizma, vlazni Rini edhe ples Jo në ato vija Islami ka qenë Me shekuj ta keni besimin Sukur shka besoni Zotit Se islamin këto troje Ka qenë me shekuj në disa gjonat Këtidini i kupizum Svjegimi i islamit Ka qenë i kupizum në disa gjonat Ndoj shta Shumë shumisën e rasteve Edhe këtë fjalë Kër e foli e foli me përgjërsi Për shkak se kam në dhomën time Një demk dokumentet Shkrume me maqim Edhe dhe në nshkrume Ku ulemat ishin të kupizum Gjatë Ramazanit Shka me fol Edhe shka mëth me fol Një pik prej pikave të ative Ishte zadrusht fe në uregenje Së fërë ja E do mëzdo njoni prej ulemave E kish me thonë këta Ramazan Si pasur në vej Po që pat a i pak të rimnije dhe dashurin dhe a i popullit vet, kësa i bim të vi vet, a i të shpia, ama në përgjësien e vet i bim të vi. Në përgjësien e vet i bim të vi. Në këto punë si banë më kur. A ju do ashtë e me morë këta përme veti. Për ndryshe, nuk ka mundësi, nuk i lejo, kur kuj prej në është, në li pëdrosë, në nuk kemi qenë, ato shka përsojnë, se kemi qenë, jo, jo, që e ka shëtë t Qampefol dietar kur flasim për njeriu dietar e kemi për qëllim atë të cilin në çdo situat është i gatshëm me vol vërtetën, kthejemi për qëllim. Kur kur floni për dietar, jo ato që kanë informata ashtu. Kto janë niku kemi ne për qëllim. Jo ato që dinin lol prej lëndëve dhe nte janë për thotor, se kimi këto. Nuk janë dietar, këto janë zanatli. Çka kanë njo shumë për zënëfli, nai mi të fol për dietar dhe të ta ardëm nëslam kushian kanë definicionin e vet. Ato të cilët të pa marrë parasysh çfarë situatë, pa marrë parasysh çfar rrim afrim, pa marrë parasysh çfar err na afrim, pa marrë parasysh çfar struja hetin kopull, pa marrë parasysh se çfar oluja rrezële bon, çfar këto gjoja jo elementare, ato janë gatshëm vërtetën me fol. Këto janë dietarë, na për këto flasim gjithmonë. Jo ato shka adin të fësirin mirë edhe usas Jo ato shka adin hadisin mirë edhe usas Jo ato shka adin biologirë Biologirë mirë edhe usas Po dhjetar Ja fjala shumë e mod Rasullullalli s.a.s. ka thonë me një hadis Inema Boistu muallima Jam i qumë mësus Jam i qumë ka thonë mësus Me i mësu njërzir U ana rasullu l-insanije Nuk ka thonë në jam për nga mërë i njërzve Ka thonë unë jam për nga mërë i njërzis Hëh? nuk ka thonë për njerëzve, sa as për njerëza dhe çervë, edhe aty veçka sian mjerë, as për gabareve yjejineve, po ka thonë unë jam rasul jam i dërguar i njerëzit. Do qoftë un punoj për jo për njerzit vetëm, un punoj për njerëzit. Un punoj për ato zona që njerzia qodobë. Un punoj për ato zona që ti largoj për njerëzit të cilët dëm njerëzit i bëj. Inna sheytana yusawfukum bil ilm -il hadis intasil E kemi cek javën e kalume në t'i ka shkurta Shëjtoni Gjithë moni ju thot vlasni edhe gjemë tri Në esër ju mësëni Nuk e keni ju kohën Kjo të fjallë, qëti që ka pojë flasë janë edhe gjumasë kalume Shëjtoni ju thot ju edhe në esër keni ko Ka ko mu registru në shkollës mesme Nuk ka si vetë pa tjetër Në motë apa që ajo shkolla që Në motë shkolla i pri disa quna matrisë e ti Ti një vetë maj vetër komplikohet punë e registrimit më njëherë. Dëshira për arsim për atë me vogëlë. Hitin dëshira për disa punë tjera, për të sohën më të mëja, ti kemet keç, ti kemet i varfën mesin e pasanikve, se pasanik janë ato shka e ka në rejnin si vetë më registru. Ato janë pasanik, ti si e pasanik mo. Si ta lishë për nërë të nuk konsiderosh për i pasanikve, konsiderosh për i varfërve. Shëjtoni dhët kavak me më mësu, a hënez ju, Hajde mor, çato, perdët 260, ai kanë që po shkojnë me goxhë të xhumon. Un nuk e di çka keni ju tri që shkoni me goxhë. Un nuk e di çka keni ju që jeni në shkollë me më skuam mësu te oxha. Kto keç çka janë? Kto janë këjt biseda rraf devalvimit? Kë janë devalvues e diturisë? Të njersh ka diturinë në shkelin me çizme të vështirë sa i bote. A dituria nuk kanë se kufizum. Dituria duhet marrin pjesë njerëzit për një jetë, o pajtumna me këshillën e Muhamedit Mustafa se Prej dhjepit dherin vërë. A u pajtu, më bëdhë mirë. Qëta është, a i shkaj ka 7 vetë, a në gjepit, a para gjepit, a mësë gjepit. A e mësë gjepit, pra në mësep. A, ajon, vorit, a i shkaj ka 30 vetë, a në gjepit u luhat më ajo. Mes gjepit edhe vërëta, pra në mësep. A i shkaj ka 75 vetë jetë, a është të përkun hala, a ka vdeka hala e gjallë. Mes gjepit edhe vërët, pra në mësep. Ska rrug dalje qëtër. Në thonë, shëjtanu ju rubbëma ju së uifë u këmë bil ilëm. O ju shokë temi, o ju besimtarë. Shëjtanin dështë a shpeshër ju thotë ka ku. A i kështu ju thotë? Ka ku? Pëkili, ya Rasul Allah. Si mund të të ajnevet në e banë këtë damë këto? Si mund të qka banë, a i shka në thotë? Ta e akul utllu bil ilma wa la ta amel. Ta banu djetarë, veç punë mës banë. Qështu thotë? Ani, mësër, shka mësë? Veç Mëse për hapë zitoria. Ani mësoti, banu djetar. Në allë ështimë një ardhëm shka pëmë duhet mu e vetë, se së përshkoj me mësuk u prish, e a rriti që limi. E o a rritë që limi. A thonu ala e zelu janë sahu ka ala hadha, hatta të mutë vë më amil. A thonë kështu a i vazhdojnë të kshilon t'je, dheri sa të zdenë e vdekja, e aske mësu, aske bën pu. As një nëske më. Dheri sa të Asnjone, ka ko për namazë Ka ko kur mu fal Ka ko kur me vanë sadak Ka ko kur me falë drejten Me pojë drejten Ka ko kur mu bojë në sinqer po Dheri kur kështu Dheri kështu e nuk o përmirzovë El al alim El al nëdhi ilaj amel Kamaridin jesifu të dëwa A thonën Djetarët të të tëllet Din dhe nuk veproj Më fjallë gjera Nuk veprojnë fushën e veprimit Ama kanë goj Kanë goj së fjegimi Vetëm rinë të mbyllë Me pun Me goj të vjillë Me pun të mbyllë Nuk qarkullojnë popull Nuk janë të leveshëm, nuk janë qarkullushëm Nuk janë të mbyllë Dinë shmo Me unë kryen e sobës ta zbukoron me zlisi Dinë me fojt Vetëm nuk delë me qarkullojnë mbyllë Ose i takojnë kalibrit në nëpunësave shtetënon, për shemblë, në nëpunësave të sistemeve të kalpta, ku shenë mëra këto, këto janë ato të cilës, shkojnë ora gjash në punë më njësë, ku i desh, keni, shkojnë ora gjash në punë më njësë, ora di, e sosin punën rrez ilja, mështive vishën pijoma, edhe e shfridzojnë maksimalisht balkonin e shtëpijës, edhe të përmët që kanë në borë i, shfrigoj, i shfridojnë maksimalisht për poshimin deri në eftën ora gjashtë. Kështu e kalojnë ke tjetën, këtë djetarë nuk në duhet. Për kësi djetarë nuk kemi nevoj. Për kësi o gjallarë nuk kemi nevoj. Të cilët shkojnë zire, edhe ora di, fënë familjën e vetë, edhe më popëli nuk ishebë ku janë. Nuk kemi nevoj. Nuk janë duke në ndasë për shkak se kemi te për kësi kalibri. Neve janë të në avdash të hollëlar, janë të në avdash të dietar të kalibri të tjetër, së le ashtë a i kalibri të qetëra thu? A i kalibri të qetëra ashtë i dietarve islam, ato të cilët nuk e din shka ashtë mu lo. Nuk din në dhe prim, spjekim, në hulumtim, qarkullim në popull mrena, nuk e din kur flinë, nuk e din kur ashtë bo bo, nuk e din, mëni fjallë, nuk e din të loëfëm. Xëmbëpo. Justos rregullis, çfarë jemi na, çfarë shoxha jot prish punë, rregullorja kështu a është. Dhe ato dietarë të cilët nuk janë kështu të lëvizsh me punë, janë të lëvizshëm me gojë. Ta thoni janë sukul ismuti, i cili shpjegon natën edhe ditën për ilaçet. Ismuth a shtrin rrobë në shtratin edhe me e erë, po. kanar shokut më e pa. Ismuth Ka njës pak shokve mua, mua abet me ju bo. Dhej ka se ka një la që ka emnin në ramitësin. Ashë shumë i bukur. Mirë po ju banë damë pak bubregve. Po që e vazhdojnë me një dosë të gatë, veshë këtë do të thmuën edhe duke që e në qënoshë. Ashë një hape ka emnin. Aspire, a ima. E prodhënë bajeri i Gjermanit. Me qitë në i shkrien. Ashë për shumë thmumëtje. Ashë një bojnë një ujën dhejt del në bëja nëksë po që i kejë raumatikun menejt dhe të ditë nëtanë dhe të ditë pëshim masë do të qëtësos për ative dhe imtave shumë ki i smuti për ju kaldon ative shka kanar me e po asë që pin hap vet asë që pin, pininin vet asë që do në më shku në boj vet ketë këto këshila vet nuk i banë shtratë rë tjerëve ju të regonë së amin që ka me ndonin për që ketë smut vlazni asherot ki jo e Jo mëre, pa ki, kështu ja ka nduar i garë. Pa ato prala, qështu janë bëhë, sefte, kur kanë njështë me kanë zu prala, i ka një gjeshtat mi vetë, ki periodi i pralave, sefte, kur kanë njështë, parat prala, pi qëtu janë njështë. Pi qëtu janë njështë. Dë vërteten me shëndru në artificial. Pra. O a keldjeje, e leti i jasipul atrema. Djetarët të cilët nuk veprojnë popo. Nuk veprojnë popo. Janë si i unëti i thilës bjegon për do gjelën atë mira katërkia të. Kam dëgju se ka janë i shkupi, se shkarash tibën e disha, bërki nukët, katërdi s'ka hongët, që erbë për ju të regon se sa i njëra shqebapi halepit, në halep, kur ta morin mishit, e bojnë me makdonis, edhe e, e, e, e nojnë shkupin e hekurit mirë, i qesin pak ke, edhe një dipak ligjone anuj. e nojnë, e nojnë në bëqimiri në bukur drunit, ahën, Ese li e kaftimin e mirë, për më ia dhon shishtinën e bukur, edhe ai shkaf ka fë appetiti, i kther oreksi i kti shumë mirë, edhe vazhdon jetën me vitaminë të tjera. E po mirë, ti më kallzove që ka shumë mirë. Po te, më gudra, që të të kamon, ti, vëhem, po të më mësim gozova, çka të di ska më. Mosik mësim kishë më vëti. Os ban këtë për vllavë jam, os ban po ti më ke, nuk të ke treguash çka po e bën vetë. Allahu dhe ljalaluhu ozrat, me sinjeritet pat lutemi. Leshim atë që jemi duke i bëj. ديساب ميتيليم اديساب انا رشافي نركو نديمنى ايفراتو برافو تيكثامي سينجيريتي توزا انما اخاف على امتي ذلت العالم فصار رسول الله عليه الصلاه والسلام اون بري امتي تم امتي تم شقايتوتن اي توتيم بري امتي تم غابيميت علماءه ااتيم شون كاثول كانفريك غابيميت علماءه وجدال منافق بالقران اذا اي توتيم ديالوغو تيفثيرج kur nis me biseduar rast Kurani Kerimit e tutem ulemë gabimit ulemave t'umeti t'em edhe i kam frikë munafikave kur bisedoj rast Kurani Kerimit po çka thoin marako munafikat ket gabimin ulemave parët te morën vesh po këto munafikat çka bojn rast Kurani Kerimit kur bojn biseda këto thoin kështu as ko sa tu se si pas lezimave të cilët kanë bëhullumtu së të mdoj evropian. Që e ullumtu së të mdoj evropian. Së kur kush për shembo, Dekarti, Freudi, Hegeli, Lamorku, Laplasi, Goethe, Albert Einstein, të ullumtu së të mdoj evropian pa janë cekë cilë i sfar dhegë ka veplu, këto kanë artër të konstatimi se kura një kërimi është libri ma i pasër dhe ma shkenëtor, i pa mohushëm, bile prej ketive një filozofë këte, ka thonë me një fjalit vetën, ku i ka një pikë edhe ma pikë, se një ka shkullë kur fëshë, ne evropjane, kurdo, kurdo, do, kur do, do të apranojmë islamin, përshkak se koka ajon, evropjane dhe ashtu me fraskët, edhe islami këtë këtë këtë taman i banë, ne kur pikë, kurdo, kurdo, këtë punë të të bojnë. Pra, islami thojnë këto, a shumë libër, Kuran i Krimi a shumë libër i përsozën, a shkrujt pak heret në atë kohë kur njërzit nuk kanë ditë. E kanë botu ato njërzit e atëherit me Muhammedin bashkë, ama nuk ashmohu atë në gjohë dhe ati veritashtë. Këto kështu thojnë. Edhe njërzit i hapin si, dhe njëzitë thonë Allah, Allah, e kemë ndëgju për i filan njërit i cili nuk dhe prëm në islam, ama poja pra në i ke Kuran i Krimit, Shumë mirë kisht e fea e jurë, se filoni e kisht pra nuk. A banë me të fyti shka? A i filoni shka po banë, masmurit. Masi i tha këto fjalë, shka po banë, masmurit. A i masmurit, kër përshkon me nejkë të grupi vetë, Allahu gjëlle gjënalu në kur anë i kërinë suratul bakara, në sahifën e parë në ka skjegu për këtë njeri. Ka thonë idha lakullë dhine amenu, kalu amenna. Kër rrinë me besimtarët për me fitu zemrat e njerëzme, me i qitë me në shesh ku ato interes të gjepin do shta ato personone kanë sojnë na jemi me juve dhe jemi besim tarë si ju edhe na falim i dinin si ju e dojnë edhe na jemi pse pjesartë e islamit edhe na jemi mvorat e muslimanve edhe na jemi dhe na kënojnë hoqa majtë framit edhe na dojnë të alkanin me në i kru edhe na kënojnë hafme edhe na pojnë me vlutë si ju edhe na jemi dhe këtë të zekurit e tonë kër të desit wa idha khalau ila shëjatinihim kalu kur rin me shejtanat e vetm as muret soi na me juve jemi mos u bani budall se na kem atje me Boge moh kaveti. Wa ila khalaw ila shayatinim qalu inna nahnu mutazihun. Ne po bajm hegar me musliman ne po tallim se jo i besoj. Ne po tallim me musliman ato jan nje kategori e shumt ulur kur ndejojn nuk kuptojn maneherë qëllimet e tona. Ne manipulojm baten nuk e di. I manipulimin islam është ndalu preja dit kur kur anikërimi ka zbrit ka njës me zbrit së kamar i polimmo ka thonë harram Allahu lihtikar e ka ndalu zdo të gjëllë në gjëllalu u shqitësit në shqitore që ajë i kilogramin apo gromin e shqeqerit të ashtin në tavolin edhe duke pas në tavolin me ju thonë njërzme s'ka i thonë ihtikar tërët hipe qnimik për, shka, për, për këta e bojnë trektarët derit vejnë e qnimiri Kësa i dhe një këtikarë, e ka bo zote gjelë në gjelë a lukët. Ska me manipulu. Nuk ka me manipul, manipulimin islam a shindalu. E masë paku me atë njeri i cili nuk ashe asë vek me, me të kuptu. Por çka me, çka me bon atë i shkasë në kuptojë, çka mi bon? Me ja bon të gumë do të në kuptojë. Me më thu, me shkri, me shkri diturit me bon dërë të në kuptojë. A jo me manipulu, jo me shfridzu rastin e poplën kërës nga kuptojn e a i mirë. Jo me shfridzu atë, po me shfridzu kohën, me imzu ato gjona shka nuk i dinë. Kështu jemi të urnu. A i njeri i cili banë dialoge, banë polemizor, me diturit, me njerëzit, ka thonë shumë në gjarë ati njeri, ati njeriut të cilit me mjekur, Ben Muhabib ras medicine mas medicines ras Londos medicines avati smooth ras Londos medicines dialog very smooth nuk dush me beraf medicines me doktorin Muhabib ras ilaçi tam qis ka ti nevoi me ketab ket bisedosh me zhvillu ras atibari për të, të cilin ti je nevojtë ajo për Londën e medicinës Londën e medicinës sa ka i am such a dhuna laish puna ati garnieri te muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thoni ya ja rasul allah Më mësoi eraibul Kur'an. Mësoj Kur'an e Kërim, jona të mshafta. Jan do jona Kur'an e Kërim shumë mshafta. Edhe lezona i pa hojha i pa alimi, më mallaja kopjota i çtre lezona do të s'dish apo do të them. Tash. Edhe hojha, do të s'ti. Që na shumita e Kur'an e Kërim a pakica rash që ne kuptojm rreth aty. Do mësojm diçka për aty ve pun me mshafta. Edh disi u ka mer dhini këve kush ka inin xhamin çetash. Nicëti si më shav baram kallëna tashojm çishakë ja, më shafta. Çi hodha anë lejon edhe se di. Si duhet jau shpjegoj shpejtë shpejt në shpejt, një punkt komplikuar kur a likerin, të cilën Allahu u lemot nuk e di. E din vetëm atë të mvojt se cilët Zoti i kanë dhëruar për shkak të sinqeritetit aty mbi diturin, jav kaçel Zoti xhallal u perdet me ditë edhe atë xhoshka se si di. Këd ngjarë është që të ja shpjegoj që tash jam kam shpjeguar shumë herë jam ja po ja tek. Ramazani harë moti para 14 ditë nga masku patën lind në herën spitalit në shtarak di grave me një jonës ciknjore zgjal jonës zgjal ju e dini këtë ngjarje ju kam shpjeguar edhe ku dim po e dimë naftësh ka kanë buar ato ka motra që shërbejnë atë edhe grat po elipin si të la gjalin unë kam bëu gjalë atë unë kam bëu gjalë a policia këtë atë këtë problem me je vilu këta unë mendoj sipas mendimeve bashkëkohore këto tosh tiçka kishin më bëu me siguri un profesorin kishin më thënë E pa ai s'po le problem pa zhvillu, ai kejt pun të më proponit për i di. Në këmë për të bashku me që si për du të me vete dhe të omlik sa gratë du të me vlu. Mo kejt a gjemë betë, na moshka për di. Këta nuk e din asë policia civilin. Asë policia financiare. Asë nuk e din këta analizat e gjakut. Asë nuk e, nuk e din analizat e gjakut, se këtë pëllot njerë dhe kanë njaj gjakut. Pëllot njerë dhe një grupe kanë gjakut. Shumë mirë. Kanë kërku kë drej ulemave të islamit Allahu xhella xhelali u paksinër nuk na lëdeve inshallah Ebul Yuser Ibni Abidin muftia e Histries na ka 72 orë plak kanë shkuar kanë qejë derthin kështu e kemi në fakt konfliktin në spital me këtëm, për për që, një avdigra si do të thon botja lë pse kjo pse problem do që ancora nuk i krijim si bën kurani krijim gërap kur për lën për tulm bullnisin kurani krijme o po ka thon ke ajet ka zbritje në një katacin vet në kuran për kët punjit ndodhe Po po shkamë po. Vetëm unë vin në spitala, keni një kar, unë flak njëri jamonë me të spitala. E mëlha. Diftil xona të kafës. Mpeshojen e altonit me imon. Diftil xona të kafës, mpesh vin njëj të spaht. Me imush me tomë mbi ative grave, emnin me vetë. I tomli ikui, i kuj i's tomli çiki i tilës grua. I kam marr në vagën e altonit njëri tomel kamera. Njëri tomel kamera. Tudi të xona të më shumë më një një tamë më mara. Ka thonë qësa i gruës, shka për i vendë tamë li mara, gjallin jip një. Kjo ka bërë gjallë. Dhe po kërë shka ka kër lidhje me Kurani Kerimin kjo punë. Dhe dhe në që shka ka lidhje? A thonë Allahëm Kurani Kerim li dhekeri mislu hadzil unë të jaj. Kur t'ja vda një pasunien, tra shigimin e pasunies babës mi dhe ju ulemot, t'i jip një gjallit t'i hiset. Një babi ka t'i qika dhe një gjall, 25 një nëzvajt edhe 25 qetërës aja paska vëllën zote gjëlle gjëlelu pasunin e kësa i bote gjallit difesh po dhe shka ka qësia jepë dhe tamli në nonës difesh qaj zote ku që e regullon atë gjinin në nonës une N nuk e regullon na e regullon vetë Allahu gjëlle gjëlelu ka vëllën këti shka ja kemi dhonë pasunin kërë i traktorin arën farën difesh shka ka aji zote i cili punon vetëm me drejt e nuk ja jep të thom lindëfish. Asun çaj di për gjall. Apo Kurani i Kerim, Kurani i Kerim ma mallin difish. Nuk ka grat kur të përzi kur të përzi thull nga dje. Po kush e bën këta? Këta e bojn dietarë të sinqert. Këta e bojn hulumtuz të mdhaj. Na kështu duhet veprojm burra. Na kështu dhudhve, na duhet më nxojm më me sinqeritet. Sondni javë u thash, prap po e të e përshkakse hiria ndërerë e shkollave të mësimit. Hiria ndërerë të shkollës fillore. Hirja në dirë të shkollë, fakulteteve dhe mas ative. Ashe dhe 4 ditë. Me ditën me datën njëtë mujtarë që më qihapën shkollë. Kujtesën dhe njërë, mu se dija ka, si gjem në gjamitë të thilet kallë me shku shkollë me shkollë. Se dija ka, edhe, pra, edhe sot një alës ashtrapë po sotë. Mësë po mendojnë ato elbet me, me kalopin e vetër të mendimit. Se si qkojnë shkollë, mo me gjamië ndush mu dalë amë të mirë, se ti më ashtin shkollë i e të shku. Ti moshti i në shkollës mesme, kjo nuk ka i gare, ti shka më banë, nështë përdim, kujë njësë mo. Si tjenë këtu në gjami mrena, po qështë janë gjami në shala janë të nëngu të shpijena për më të ti mikrofonit. Po qështë janë të nëngu në shala e për tëllin, këto shka janë gjami. Kaldonju dhuj, hojë oh, a tha, sot një jam, apë e sot për të prapë, do të thëmi edhe në tarmen, se gomor ashtë a i qën i jonë i të li gjonë apo në sallon an koridorata të fakultetit me shokun e vet me bë po biseda me i bojë jashtë ta mësimit çka nuk janë lidhur me mësimin do mora nuk kanë gjallë jo nuk e konsideroj na u shkej me rritje me masë me veshim kët punt i boi e martoj mi bëjmë shpi kët i boi ama nuk e konsiderojm tonin si djoje ko me shokun e vet me bë po bisedë jashtë mësimit çka nuk ka as me mësimin e lidhur jo për çetër sa en burra vetë pse koha ka kaluar shumë Vesë dili se dili i jonë përndokër se përdojnë me përëndua dhe pak Kjerëve nuk kemi qefë me ju dalë dili e jonë i me përënu Në nuk kemi qefë shto E këto punë nuk bohën kurë të si qeter për versë Lapsin, nëshin herë po e sa më mo Lapsin, vizorën, tre konqin, katër konqin Edhe librin, edhe bankën, edhe drasën e zez Edhe mësusin me një milion gratë respektin bëtar Bërën, edhe respekt edhe mësin Allahu gjellë gjelaluhu më përket shkak e ka hapë Kuran i Kerimin me ekra me fjallën leza edhe nuk e ka kofizu se shkak ka thonë leza i ka thonë na i kemi ngrit djetarët i arfaillau lëdhine amenu minkum u lëdhine utu l'ilme dhe rejër unë i kam ngrit djetarët me grazat nolta ka thonë i vdekun edhe i gjallë nuk është njajt i pa ditur i pa arsimum je i vdekun Allahu Kuran i Kerim ka thonë nuk janë mendimet e hoqës غَلَ وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ لُكَيَان دَبَارَابَرت ڤْديكوريت اده اٿو تژا نُكَيَان دَبَارَابَرت وَأَقَلْ عِلْمٌ حَيٌ خَالِدٌ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُرَابِ الرَّمِيمُ اي ديتوري پرے نێوے اي چێڤنجا ميمندژو اي چێستۆب كامزوري ژا پري كيديرت اش نيژال اده اسنات كور نن توگ داي بون وَأَخُو الْعِلْمِ وَأَخُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَإِنْ كَانَ يَمْشِي عَلَى التُّرَابِ a i qka është i paditur, a i që nuk do me ditë për gjonë, a të cilës sot edhe në e të i duen, a jash i vdekur edhe kërhet në bitok, edhe atë hara është i vdekur, kemi kujdes, kemi kujdes lazni, ta shtojmë kujdesin, diturin, arsimin, mësimin në nën kujdesin e posaqem, e fjallat në nën kujdesin e posaqem i ka fjallit e veta mas, për të, të cilës sot nuk jemë në radhë me s'jegu, arsë punës arsimit me këtë veglë me këtë jetë i kushtojm kujdes posaçëm edhe ne arpozem i kujdoim i kushtojm kujdes posaçëm edhe për të ngelin me një vent shumë ngelin me nitëm shumë ngelin me një fjalë shumë deri kët guri ta deri kët guri ta luajm kët gurin e paditurisë ta luajm për i vënë sa shava ne janë edhe 4, 4 ditë 5 ditë hapon të gjitha shkollat njonja Pra të gjitha shkollave të cilat hapat, la shkolla ajo. Shkolla ajo filloria këtu që kemi bon, në qan, të cilën vetë kemi bop. Nuk na ndihmoi kush. Të cilën vetë ta kemi ruajtur, nuk na ndihmoi kush. Por të cilën vetë jemi interesu, nuk na ndihmoi kush. Ato na ndihmuan me disaçh gara prishur. Sigur ka për shemb, Abetara ne Ivan Aleksemit, na kanë shnasur me ta. Abetara te Dostojevskit, na kanë knjos me to. Allah Allah. Çka do kanu? Më mësua Nikola Karevin, më mësua Pitugulin, më mësua Janes Andanskin. Ma punë e madhe, Allah Allah, çi si ti mësojmë na këta. Kemi më u shpall dietar me renomë. Allah Allah, puna mave, si ta Ma msofshme, Allah, Ma, e madhe që mësojmë Janes Andans. Mëse mësojmë inshallah nesër. Mëh pa di pse vlarni vetë se sa punë avdash, kush do të sjellë hiç. Vetë se nuk ka, nuk janë çito, nuk janë punë avdash. Edhe në vend këtij ve sa qerr na kemi mësuar Sokol ka, Karar. Numri mama. Mir pasot që derdh nuk e kemi. Sot kemi çfarë? Shkolla ajo në do t'ha pëtë vlazni, ku fmite tonë do t'kojnë me mësu orë, 5, 6, 4, sa mësojnë, ashtë si pas programit. Ama e di një problemi kua. Ato në ato orë, shka do t'rinë të shkolla, nuk kanë uj me pi. Uj s'kanë me pi. Ato shishët e plastikës, të ati i me gazozave, du t'ni morë pinë shpi. Së di s'a është ajo e vlerëshme, dë s'a është ajo punë. Këta në një qëllimt që n bashkë me ketë edhe një qëtër, e tëlla muë si kjo në intereson, heç ma patë, në intereson për neve, të shkolla a jonë, ka nevojtore të cilët zmi të toni përdori, për nevojët e veta. Pia ditë shka amaru e nevojtoria, ujë nuk konta, nuk përdoret ujë si pas regulave tonë. A shqipë një të arësishme vlasni? A shqipë një ju në bashkë me muë të arësishme, që 5-12 veçari i jonë, 3-12 veçari i jonë, 7-8 veçari, veçari, shkon të kry në nevoja të veta edhe mështë të përdoruj? Jo, Re... unë mendoj se jo. Unë e jo mendoj, për unë e kam bindjit se jo. Pra, insha Allah, atë porosi që e kemi sot, do t'ja vlomë si unë ozën shkaj në njëshmi njëri të njëherë. Edhe kjo ashe jonja, kjo ashe jonja, kjo do bine eve në këthejt, ama në këthejt 100%, jo ma pak, 100 Kemi dëshiren që të obori i shkollës të aqelim një bunor. Kemi dëshiren, bashkë me aqetërim qatë, të aqelim një bunor me asiburgije. Ku ne mendojmë se sa ma fellë qkojmë, sa ma fellë qkojmë, që a i pa e rezervari i ngushtë, se me gjithë ngushtësien e ti dhe nuj shumë. Por shkak se, a i asibunori, në shpi ka në një familje dhe një herë ka në pëngesa, por një mitu, por 700.000, dhe sot do në a i me pasë rezervarin e vetëmanë. Nga kemi dëshiren që me insha Allah Sa ma gjon edhe ma të fell të qelim Që të kemi shumë uj Ma mështë kemi do në thonë problem Ama të djajtën ko Kemi dëshiren që i nevojtorët e shkollës Me mundësi do t'i bojmë Açtë mira Açtë mira sa që do një thmi Ketë mundësi të pastrojt Mu ashtu që shilipin Regullat e tona Se me shku në ato vende E me hi e dhe me dal Pa uj, pa pastrim I thojnë të na në kërsi në gjamiës vladni, shkinishtë. Qushtoj i thojnë, shkinishtë. Por shkinishtë a gjeku ashtë, ashtë edhe një për regulli i një. Tëllë regulli, regulli i papiri, të të tëllin në nuk e konsiderojmë regull. I tëllin meneve nuk ka të boj e fare, nuk ka i joni. Të na pra nëvojtoria jonë, ka me të jashtë të ujë, edhe ashtë letrë, jashtë të letrave, e juve për juve së ku ka me të pra pra kemi qëpë që këtë tërët zlasni zbashku ta qajtë. Në të, të, qaj. të shkolla ashtë formu komisioni prej tre burave i cili e ka formu në bashkëpunim edhe komisioni në fshatit prej tre burave, do me thonë gjash. Tre bura komisioni shkollës për nërizare edhe tre në katon gjash dim dhe të vetë. Të cilët do të bashkëpunojnë zbashku edhe do të i gjojnë njërzit prej sot dhe të anenë fshatë. Si pas fisit matë ngusht i cili do të ju e do t'ju tregoni juve se sa pare para është para këto luqë janë të thjesa sa para këto të tjera të kanë pak se dy fshatra ovura dy fshatra këto të kanë shumë pak para para 800 marr për shtëpi 900 në mësim të para nuk do të dalim më atëva për mos me ju murdhit ovura për mos me ju murdhit këto të kanë shumë pak para a unë pi donarve mi inshallah ju asht katëse do ta mloj asht katëse unë do ta vazhdoj atlim në mua Zbashku kët punë do ta e papotevrojnë kur as ka më go. Zbashku kët punë do ta krimim inshallah me sukses, e fëmijët e ton shkojnë çifash rendi, fëmijët e ton shkojnë, fëmijët e ton shkojnë më mirë se fëmijët e qerave fshatra, kanë për qëllimin për çdo gjë, kemi shembull. Kan për qëllim për çdo gjë, kemi shembull plus edhe këtadin, nai nai nai don kët punë, a ja nai don kët punë, edhe adetët e tona kombtare Nai doim kët punë shemb për çdo gjë jemi shembull na për çdo gjë modeli Pineve duhet të tjert me i marr Elusim Allahu xhalle xelaluhu që ket një et mirë shkaqemi na van muçëm me realizu bash me juve Elusim Allahu xhalle xelaluhu ç namazit e xumos prej neve edhe ative në çerat xhamia kanë te fal Allah i kabull ndaj me na lusme Allahu xhalle xelaluhu ti ta zbrit rahmetin e vet mbi ne nai çon për çet ton shi për ha të tative ska çerat xumoya os do kemi lut ato e din kush janë edhe ti ma mirë se na e din ato janë jetimë të cilës nënës në ative prej fuka në lëkit ju ka tha gjimës ka kumë e thirë o zotë lagë e këta për hirë o zotë për hatër të hajvanve për hatër të ative kavshve për hatër të asaj lope e tila nuk kanë mramje shkam i qu ti e këthame dhe me dëshirën tonë e molit a i visi vëngël këtë punë nuk e ti a i pritë tamët o zotë Po lutem që me lag gjinin e kësaj lope e aty viçit me i pruna kishëm diçka. Po lutim, o zot, dvogl, të lutim os doz përhatërvë të ative hywanëve, dvogël përhatërvë të insektëve, të cilët edhe ato kanë rënë problem me ka problem që na kemi rënë. Edhe insektet e ima përhatërvë të ativ os do të lage Allah i i madh, për hirr të Muhamedit Mustafa, edhe për hirr të vërtetës, për hirr të Kur'anit të Kerimit, për hirr të mirave çetim toje i knoçën, mos na le mahzun prej shiut edhe ati shivu i cili bereqet nga ben jonë as i shivu i shkana tu të zët se ti din me kur dis edhe me na idhon edhe mos me na frigu se edhe a i shkana frigona për neve i rezikshem Allah unë gjellë e gjelalu edhe një harme sinceritet e lutemi që prej medjës prej qadrës vlasni lëkit mos nga da prej qadrës bashkimit mos nga qet jashti insha Allah o zot ka i kemi vlasni të bashkona me ta o Allah në mes neve edhe vlasnive ton mos le kufin ati vesh ka janë mburg o Allah i jonë Bëna mundën që dalin prej burgu. Ku janë shtratin e spitalit, shtratin e sëmundjes O Zoti Jon. Ti e pat lutem që ti dhimbtat e ative të largon, edhe atot nisin për fëmiteve, se ato të nisin punojnë për fëmijët e vështirë ato që ançnosh. Lilal Fatiha. Edhi informac të shkurtshëm nesër as e shton mes aksamit edhe i Atij. Do më thonë masa aksamit, ia si ja ndoshte të falet bu. Masa masa aksamit nesër do të bëhet manifestim në xhamin ton, nesër masa aksamit i lindjes Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam mas nesër e dil e hanë proma ashtë datë lindja, dita e datë lindjës Muhammed Mustafa sallallar e sëlem në në pshatin tonë, si gjithë herë dhe ta festojnë, këni rastin që të firë një akrabat, këni rastin që të firë një rinit, që ka i keni shok dhe për pshatër e qera, këni rastin që të informoni kush ka ka më qasin dhe shok dhe akrabat, në të të boj më nesër masak shumit, e këni parapat, këni e pak fladës e si ditën shumë z e kemi parafashit hienota, edhe ma me flak pak, ta kalojmë, Allahu Gjellel e Gjellel hu, edhe këtë pun të madhe, edhe këtë gëzim të madhe, edhe keni për kamur gëzu, insha Allah dhe këtë kabul për i nere e banë. Lilla i fatja.